Між моїми словами і їхньою свідомістю закипіла дивна й завзята боротьба. Наго й і, і блиснули почуттям певності. Вони оба стали кричати один за другим. «Так, так, це жінка з дитиною. Вона спасе всіх нас від смерті». Добровський глянув на всіх нас і здригнувся. Приступив до мене і запитав. «Чому не вийдеш на зустріч своїй дружині? Адже це твій обов'язок. Устань, я тобі поможу». Я весь час пробував устати, але не мав сили, вже зовсім не чув ніг. За взяттям розпуки я боровся, щоби перемогти неміч. Намагався рачкувати, але й це було неможливе. Я став прохати Добровського, друже мій, май милосердя наді мною. Заведи мене яким-небудь чином до них. Подумай, товаришу, вона йшла тисячі верст через високі гори, глибокі ріки, з дитиною на руках. Вона хоче побачити мене. Спасти мене і усіх нас від смерті, а я не в силі кілька кроків вийти їй назустріч. Вона дуже втомлена довгою дорогою. Вже так близько коло мене втратила всю силу. Глянь, вона хилиться додолу. О, мої бідні! Пождіть іще малу хвилину, благаю вас! Добровський, кричав Сабо і Ніколич, поможи йому зайти до неї. Ця жінка спасе всіх нас від смерті». Добровський напружив усі свої сили і підняв мене на ноги та сказав мені, «Нам обом одна дорога. Ти йдеш на у жінці, я по дерево». Я вхопився судорожно руками за його шию, і ми оба почали йти. За нами залунав радісний крик Саба і Ніколича. «Вони йдуть, вони йдуть! Бог не забув про нас! Ми всі будемо жити! Гляньте, гляньте, як радісно вона усміхається!» «Чи бачите? Вона показує нам хліб, чудовий білий хліб!» «Ідіть, худко, товариші, худко, чудовий білий хліб! Ми йдемо слідком за вами!» Пробували оба встати, але тільки качалися по землі. Недалеко вдарив грім. Поражаючим почутті своєї цілковитої безпомічності почав Ніколич плакати. Плакав голосно, як мала дитина. Його ридання ходило довгим гомоном горами, долами. Стогнало разом із громами по безоднях. Слалося прокльоном по холодній бездушній землі. Било голосом розпачу молодої людини обзакам'янілий небозвід. Навіть круки злякалися голосу ридання людської душі. Перестали крякати й кружляти високо над їхніми головами та витягнули шиї і наслухували, що це за дивний голос мішає їм понуру музику. Тільки небо не злякалося, воно холодно відкидало людське ридання, заглушувало його своїми громами, клало його на крила гайвороння, а відціля розкидало по замерзлих горах і безоднях. Добровський йшов і волік мене з собою. Та мимо крайньої напруги останніх сил. Зайшов зі мною ледве десять кроків, далі не мав сили. Стояв іще хвилинку, опісля ми оба повалилися на землю і застогнали. Добровський устав знову, але вже не мав сили мене підняти. Заклинаю тебе на все на світі, товаришу, іди сам до них. Приведи їх до мене. Я виджу й чую, моя дитина замерзає, дружина гина з розпуки, чуєш їх плач. О Боже. Добровський зробив ще три кроки сам і знову упав на землю. Приволікся до мене, мов смертельно ранений пес. «Не журися», – казав до мене, – «ходім назад до вогню, наберім свіжої сили, а потім уже зайдемо». Ми почали рачкувати і качатися по снігу до огнища. Ледве ми зробили кілька кроків, як саба став нам грозити кулаками і крикнув «Сей час вертайте! Невже ви не бачите? Ця жінка прийшла сюди, щоб усіх нас вирятувати від смерті. Чому ж не йдете їй назустріч?» Добровський ще раз зібрав силу і піднявся. Показав на свої груди і сказав до Саба «Бачиш, у котрому місці моє серце? Стріляй!» Але кажу тобі, як не вцілиш у саме серце, то я ще матиму стільки сили, що прилізу до тебе і задушу тебе, як щенюка. Сабо вкопив кріс у руки і став бити себе прикладом по чолі. Добровський приліз разом зі мною до огнища. Ми обе сіли глянули на вогонь. Огонь уже погас. Перший раз показався на обличчі Добровського вираз розпуки. Але це тривало лише коротку хвилину. Він стрепенувся і сказав щось мокре тиснеться мені до очей. Тепер ось нам висновок із цілої життєвої філософії. Погас огонь, треба спати йти.